Erabakia izan dena da, uh, arauak ez hartzia, eh, uh, zen eta orain arteatzen et jeure etxe bizitzen eta jabiak direnek, uh, behar dituzte arau batzu errespetatu, egen abeita orain ez dituzte uh, edu zoin etxe bizitzak luatuko. Egen nahi du, bigaren etxe bizitzak ez dira nola naika uh, luatuko. Ba inantzernak izanik orain da uste dut lehen urras bat, Hor, ahobatez ea kutsi dugu denak ados gintela ereiteko bigarren etxebizitza horiek berzela mugatu, uh, berzela uh, etxe bizitzak ezari uh, eskualerien dako, eskualdunen dako, ara, zienak eta urtero, beaz horiek guziak, uh, uste dut ikusiz denak ados girela, bigarren etapa, bigarren faserat pasatuko gira uh, erreski, eta hori teknikoki lantzen diren gauzak dira, eta horiek ginen dugu.